Балада про матір з Аркадієм Ривліним. Біля похилого тину у військовій завії Зрадник убив її сина, убив останню надію. Немає страшнішої рани, немає більшої муки, а кат рушником вишиваним витер спітнілі руки. Як бути? Як жити далі, як повернути спокій? Кровоточить душа печаллю, а в серці лиш сірий попіл. Мати просила смерті, вічного упокою. Але життя уперто розквітло з новою весною. Травою заріс окопчик, з війни повернулись солдати. І якось маленький хлопчик прибився до неї в хату. Хліба просив перехожий, худий, сирота хлопчина, до крику, до болю схожий на вбитого зрадником сина. Був вечір дощем налитий, тремтіла земля від грому. «Лишайся у мене жити», – сказала вона малому. І щастя прийшло до хати. І світла настала година, Згорблена сива мати, Знайшла собі знову сина. Минули жнива і обжинки, Зима прилетіла біла, Важко впізнати жінку. Вона, мов, помолоділа. Звідки ж у неї сили? Хлопчик і вмитий, і ситий. От тільки одежа зносилась. Треба її підновити. Гулку знайшла й нитку, швидко взялась до роботи, та із хлопчачої свитки раптом випало фото. І хлопчик, як біля могили, зітхнув по дорослому важко. Його партизани вбили. Це татко мій. Рідний татко, ударили в серце жала. За що? За яку провину? На фото мати впізнала вбивцю свого сина, штовхнула дитину від себе. Крик занімів у горлі, і впало на землю небо. Заходило сонце чорне. Все зрозумівши швидко, в мертвій холодній тиші, Хлопчик зібрав пожитки і нишком за двері вийшов. Склала важкі долоні і впала навколішки ненька, Дивилась на неї з ікони жінка і хлопчик маленький. Вмостилася ніч на порозі, Розкинувши чорні крила, Котились пекучі сльози. Душа, як свіча, світила. Та раптом, схопивши хустину, Побігла на вулицю мати І стала кричати «Сину, вертайся». Час спати, лягати.